Välkomna till ett nytt e Ibo-mörkrets special. Ja, hej välkomna. Vi har precis varit och sett The Mummy tillsammans för en gångs skull. Ja, testa nytt. <laughs> Vad är din dum, Max? Jag hatar alla filmer. Du gillar inte den alls? Nej, Det jag gick in med alltså, några förväntningar. Det kunde Ja, öppna. Jag var öppen helt enkelt. Du var öppen? Men jag vet inte, jag kan få bedålt kan man <laughs> Ut och svira går lite trött. Det är snabbt, kissnödig. Det kanske spelar roll. <laughs> men nej, jag, nej, jag tyckte den faller rätt platt. Alltså. Följ platt. Hur känner du? Jag hade li, lite, lite sådär med förväntningarna också. Det var lite, kunde vara bra kunde vara dåligt. Mm. Jag ville verkligen gilla den, men... Eh, det kändes som uh, filmen hade lite uh, identitetsproblem. Mm, lite sprektig, sådär. Ja. skulle vara roligt så följde det inte. Det det. <laughs> Nej, det var inte jätteroligt. No. Mm. Det som det man fick lite så känslan att uh, denna här scenen ska nog vara rolig egentligen. Men... <laughs> mm. Jag vet vad ni försöker göra men <laughs> det faller platt. Ja, då, då det var inte lika lyckat som i kanske, till exempel Marvel då. Nej, precis. Förlåt han är ni lite men det. Jag tyckte det är märkligt. För alltså, Tom Cruise verkar vara en rätt bra agent. Han är med i bra grejer, jämt. Mission impossible filmer blir inte sämre. Liksom. Det får fortfarande vara ja. bra, bra skit. Men jag tycker att han, han, uh, alltså, han spelar ändå ganska mycket samma... Han samma Tom på Cruise. Yeah. Ja, typ. Alltså, han har han... Hunt, det var ju fin. Ja, precis. För uh, jag tycker uh, han är... I den denna filmen tycker jag att han påminner om väldigt mycket om Jack Reacher också som man spelade ganska nyligen. Mm, just det. Lite som Steven Spielberg förklarar han i i Världarnas krig. Mm. En likable douchebag. Ja. Men jag tycker att han är det är inte samma, riktigt samma skärm. Till exempel som i Harrison Fords hans Solo till exempel det är en likable douchebag. Ja, Chris säga. Pratt. Ja, i allt. <laughs> Men... Mm, det är klart om Cruise har skärm och han så på trevlig ut. Liksom, men så, men jag vet heter, jag, så är han ju hur bra skådes som helst. Alltså. Ja, det har han nu visat väldigt, på, på väldigt unga dagar också att han, han är, han, han är ju liksom en mm. duktig skådespelare Han har ju den statusen av en anledning. Mm. Allting klaffar liksom. Säg <laughs> en <Seende, gåva. laughs> ja. ja. ja. det, gåva. Karisma. Det är väl längden som han har lite komplexer ja, ja. <laughs> Men... Ja det kanske han liksom inte får han ut det på filmen direkt Han har säkert sittat säga i casting på CSN Ja absolut. Tjejer som är kortare har honom tänka Ja men det vet jag att det har hänt men jag kommer inte ihåg vilken film det gällde Men jag har nämnt dig tidigare på det Han var gift med Nicole Kidman Gjorde Ice Chat Där hade han kanske inte mycket att säga till honom Nej. Kubrick bestämmer men äh, detta är ju en remake av en väldigt gammal film som vi har pratat om tidigare. Mumin mm. från äh, 1932 tror jag det var. Sånt, va? Och det är ju en gammal skräckfilm. Ja. Sen kom det ju på 90-talet slutet av 90-talet kom ju en remake i mer, mer äventyrsform. Ja. Med Brendan Fraser och Rachel Weisz. Ja precis, Det kommer två filmer då. Ja, tre. Under, under, tre. Ja, hur mycket remake är det då? Hur mycket är det? Alltså, börja få det, för det Nu känns, känns det som. Skallad. Alltså, den här filmen, här de nästan släppt på allt. Och mm. nu är det en kvinnlig mumie. Mm. Vilket jag tycker är helt okej. Okay, alltså. yeah. Ja. Men känner, känner man till men den här historien, historien som är i de andra filmerna, Imotie-Bo och alla de här, så kanske lite lite större ut. som mm. kunde, kunde kanske haft ett lite mer äh, ett namn som klingar lite mer med originalet. Ja. även om det är snarligt alltså, så att man ändå kan associera den här mumien med de tidigare så alltså att, mm. att hon är en rekarnation av de andra hon är Jag <laughs> det känns som att man kör mycket mer på liksom, action och äventyr ja, alltså, ja jag det blev ett hopkok här så alltså. det ja. blev li, lite krusliga scener och så blir man lite så ja så sen varvars det med action vet kanske vet inte var det går fel alltså, det känns som de säger till dig att nu ska du bli lite skrämd nu skulle du tycka wow coolt, cool action här det finns det var det skakar på huvudet man vet inte var du vad har vi på mm. regissören egentligen? Uh, Alex Kurtzman. Ja. Han, jag vet inte vad han har regisserat tidigare. Men jag vet att han har varit med och skrivit Transformers-filmerna till Michael Bay. Oh, det förklarar kanske sak. <laughs> <laughs> ja, det kan du tyvärr göra. Säg inte att han är sentolog för det förklarar. Hade du så förklarat mig mycket. <laughs> alltså, vadå menar du? Nej, men Tom Cruise har dratt i för många trådar kanske. Nej jag, nej, jag tror jag inte Jag menar, vi älskar ju Tompa men han är ju lite galen i huvudet Ja <laughs> Det är kanske därför han inte har Riktigt samma skär, skärm som Harry som Fader och Chris Pratt eller, liksom, att Man vet om hur han har varit Sidan om, jag menar något. Till exempel på Oprah <laughs> ja, bara... Programmet Och lite hur han behandlar Katie Holmes När han varit tillsammans med henne ja, ja. Jag vet inte, jag, jag låter vara josekt Men eh, Tål så att tänkas på <laughs> <laughs> du lär alltså, psykopat under ja, <här> äh, <här> Jag, ty, jag ty tyckte det var snyggt gjort alltså Du såg väldigt snyggt ut Ja, på ytan, det är fel alltså. äh, Men det är något med handlingen äh, Jag tror att de, detta är ju en, en revival Av de gamla Universalmonsterna som vi pratade om I första säsongen ja. Ja. Äh, Är detta det startskottet eller? Ja Mm. Egentligen skulle Dracula Untold vara startskottet, men av någon anledning så blev det en egen film bara. Och när jag, när jag såg den här eh, trailern första gången så tänkte jag, nah, det är nog inget det är inget som lockar mig mm. så. Men så såg jag då att det skulle bli ett multivers där också. Mm. Och det är lite smårulligt för att det är, det är ju stort sett Universal som, eh, som startade här med blanda ihop ja, som en franchise som hoppar Bak, de börjar ju, jag tror det var med The Wolfman versus Frankensteins monster okay. Som var den första filmen där ju Men där hade de ju inte samma skådespelare som det är idag I de i de där ju ja. Utan jag tror det var till och med Bela Lugosi som spelar Frankenstein i den filmen det kan man, Kanske mer okay. känd som, känns som <laughs> Dracula Ja just det så på, på ett sätt så är det lite samma sak Men här, som jag har Så ska liksom detta utvecklas Och bli fler filmer mm. Men frågan är vilket som är nästa steg Ja För det, det blir lite som Med DCs ja, Värld precis. att var de rufar det lite Ja precis Får lite komplex av Marvels framgångar ja. Och var det det började här med Iron Man? Var Iron Man var den första där Ja och sen blir det Hulken eller uh, The Incredible Hulk. Ja, räknas den egentligen? Ja, ja, ja. Ja, precis. Inte ja. Erik Bannon-versionen från 2003. Ja, nej. Där rekastade de ju, ja. dock. Ja, men det var väl han som ja. inte ville vara med mer. Okej, okay. jag vet inte. För Tony Stark har ju en liten cameo i den filmen. Ja, också. Okay. Mm. Försöker värva en till Avengers. Okay. I alla fall. Jag tror, jag tror de försöker rusha här. Alltså, får Vi får vi även träffa Russell Crowe som Henry Jekyll. Eller Dr. Henry Jekyll. Övertygad. Vad det? Ingen har Men alla som kan sin skräckhistoria vet ju att Dr. Jekyll blir ju Mr. Hyde. Ja. Och jag känner att Ja, det, det är kul att han är med ju. Man, har, han, man behöver ju inte säga han som Mr. Hyde som man får säga i denna nu. Snacka med skriven på näsan. Dr. Jekyll. Det ser skitser så Ja, men han är ju skitser. <laughs> ja, men alltså det är så övertygligt. <laughs> Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Jävla överspel Av alltså. uh, Russell Crowe. Ja, nej är ju intensiv. Det var lite tillbaka. Ja. <laughs> <laughs> Han baserat på som med gladiator har ju nöt entertained. <laughs> ja, det var perfekt balans på något sätt. Ja, men han är en helt annan plattform där ju. Mm. <laughs> svårt att spela. Där står ni för det romerska folket liksom det är ju teatraliskt. Hela gladiatorspelen är ju teatraliska ju. Mm. Men här står han liksom ensam med Tom Cruise till exempel Ja, ja, det blir, det kanske, är riktigt, det blir ja. kanske inte riktigt samma då Så att de är, att de att spela en ja. det är en där tillbaks Man spelar en tudelad karaktär Svår balans då. Men de gör ju lite som i DC också alltså, De presenterar alla de här Vi får ju se En skalle med Hookedänder eller Dracula mm. Och vi får ju se The Gilman Från Monstret Från den svarta luge Från, från The Black Lagoon ja, Jag tror att det är fan helt på svenska Skräcken från att... Skräcken att... <laughs> Ja, så heter den. Men jag tyckte det liksom blev på något sätt bättre här än i DC där de visar lite filer på The Flash och Aquaman och lite så här. Tänker Suicide Squad? Nej, ja, jag tänker Batman och vs Superman. Okay. För där blir det ju väldigt hästigt att de måste introducera The Flash och mm. och det gör de via övervakningskameror typ och lite så här. Men här är det lite mer subtilt men ändå liksom väldigt tydligt mm. då när, när Tom Cruise kommer att få träffa Russell Crowe Ja, precis ja, det Men jävligt, äh, det, det, det, det jag gillar faktiskt det, är, det har ju varit mycket klagomål på Hollywood att de är dåliga på att använda folk med rätt etnicitet på karaktärerna till exempel eh, Exodus som spelas av en, eh, en engelsman och Vadå? Vilken? Exodus. Du vet den här om uh, Moses ja. och Ramses. Där spelas av Christian Bale som är engelsman. Ja, Och en avställdare som ska <laughs> spela <laughs> <med> Egypts. <laughs> okay. Men här har de åtminstone fått fram en tjej som heter Sofia Botola Botoya som är född i Algeriet. Som är lite närmare Egypten än mm. kanske till exempel av Australien. Till exempel Christian Bale. <laughs> <laughs> Och hon har ju varit med i både Star Trek och Kingsman. Mm. Så hon är ju inte helt grön heller. hela Jag tycker hon ändå sköter Hon kommer undan med Hedon i behåll. Men filmens stora Så alltså, jag vet inte. Alltså, det är, är någonting som ställer mig. Mm. Med lite platt, lite identitetskris. Jag vet inte riktigt, så ska det vara en skräckfilm äventyr eller action. Ah, och den lyckas inte så på mig någon av genren? Ja, det så. blir lite halvdant istället. Ja. Istället för att koncentrera sig. Ska det vara en remake av de gamla, kanske du ska gå med åt skräckhållet. Ja. Om skelettet inte är starkt så havererar jag allt. Så. Ja. ja, precis. Jag skulle säga en svag träja Ganska snällt. Ja, det var jävligt snällt för <laughs> Nej, det är inte mycket kärlek för mitt höga, så det är ja. I bästa fall en svag tvåa. En svag tvåa, okej. Okay. Ja. Ja, jag, jag är inne på en stark tvåa eller svag trea. Ja. Mm. <laughs> eh, jag kan inte rekommendera den. Ni behöver inte springa till biograferna. Nej, men, jag, jag blev faktiskt ganska besviken. Nästan, så, ja. eller, men fall, har ni en det. bakfull söndag i tv-soffan så finns det sämre filmer att se. Så, Absolut. <laughs> eh, inte ett världs, men ingen Ska jag säga. Den vill mycket men når till riktigt tid. Jag hoppas att de kan vända detta ändå med kommande filmer. Men sen, sen är det ju så att mumien är kanske inte den starkaste karaktären de har. Nej, jag vet det så förtjänst i Nej, det är, det är ju det är en charm i de här gamla svartvita. Men ja, det är klart. Jag, jag föredrar då remaken med Brennan Fraser. Där, där det är det lite i lite Indiana Jonsson, så alltså det är äventyr. Ja, det gäller man ju. Men äh, är inte de, har inte de åldrats fruktansvärt dåligt, alltså, speciellt effektmässigt, ja. ja, för att förmarna ja, så beröver det ut. Nej, så får jag två Jo, men alltså, det är inte så jättefarligt, men det syns ändå. Mm. Och tvåan är väl till och med The Rocks ja. första filmframträdande. Som nu... fick en spin-off Scorpion ja, det har King? Ju, eller det är till och med fyra filmer om Scorpion What? King. What? Ja. Nej. Men The Rock är bara med i den första spin-off-filmen nu. Ja, jag kille. <laughs> nu är han med i allt ju. Det är ju... Nu, nu den absolut aktuellaste är ju Baywatch. Ja, den har inte fått så bra mottagande. Ja. Ja, jag är faktiskt lite så. om Det är det. <laughs> oh. Inte på kanske men... <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> Dwayne Johnson har ju sina han är, uh. ju, han är faktiskt rätt rolig. Ja. Oh, jag men... älskar han i... Uh... The Other Guys. Nej, jag skulle säga... <laughs> jag skulle säga The 70 Show, där han faktiskt spelar sin egen pappa. Åh, oh, <laughs> Där han drömmer om att sin son ska bli världens bästa wrestling ja. <laughs> Så det är, är, är lite som glimten i ögat då. Alltså jag, Okej, jag tyckte jag klockrent. Ja. <laughs> ja. Men äh, där kom vi lite rough topic. Mm. Men i alla fall det pallar ju. Ja. Det gör det verkligen Men måste <laughs> man prata med ointressant film så för <laughs> det, <är lätt> <laughs> det blir lätt jag här. Men i alla fall Ja, skulle jag säga liksom välja någon av de här mumiefilmerna så väljer jag 90 talsversionen då. Mm -hmm, okay. även, även om den är snyggare så tycker jag jag, jag, jag gillar liksom det här äventyret. spelar sig på 30-40-talet där. Och... Ja, alltså. Om man gillar film så gillar man ju Indiana Jones. <laughs> <guy>. <laughs> ja, vet du det? Och visst, den är, den är väldigt klyschig den också, men Fast med hjärta och humor. Och ja, precis. Ja, jag, jag tycker det, att... det ska något till alltså, för att det ska lyckas. Ja. Man kan inte bara köra. Det... Nej, verkligen. Är det, gäll, liksom. det går ju inte att ta in vem som helst alltså, när det gäller skådisar heller. Alltså, nej, nej. Det tycker jag det liksom bevisar med Tom Cruise här. Alltså att det behöver inte bli bra bara för att man tar in en skådis av den kalibern. Nej, precis. Stark två och trea för min del. Mm. Svag tvåa för min del. Ja, verkligen. Ja, jag aldrig, jag <laughs> så det är väl kanske inget tuppetyg från för vår sida. Nej, vi var... kan nästa gång. <laughs> Ni är varnade så hoppas jag att de kom, kommer tillbaka med kanske någon starkare som Dracula eller Frankenstein Småstad. Absolut. Men skulle jag, skulle jag vilja välja, välja så skulle jag nog vilja The Gilman. The Gilman. Ja, från äh, skräckan från en svart eller ja, gud. Mm. För där, där är väl ingen riktig uppföljare eller remake. Re remakes, snackar vi innan. För jag tycker ju ändå att Dracula och Frankenstein, de har ju ändå fått filma alltså både på 90-talet och ja. 2000-talet. Liksom. Men det kommer en uppföljare till uh, den. Till? The Return of a Creature from the Black Legion. Ja, yeah, men det var nog alltså på 50-talet eller 60-talet. Så han har varit orörd i minst 50 år, tror jag. Det är väl två uppföljare till den gamla film. Mm, okay. Men äh, jag, skulle, jag skulle gissa på 50 år har man varit orörd. Ja. Därför kan det vara kul att se henne igen i en nytäppning. Mm. Fast de är ju så charmiga för att de kom när de kom. Hur äh, adapterar man Ä det till nyttid? Blir det, det skräck i någon? För de gamla inte så jävla läskiga. De är mer liksom. Ja, men alltså jag tror ändå alltså, när jag såg äh, skräcken från den första gången så tyckte jag att den var ganska läskig. Men jag var ju Ganska liten nu, mm. typ för att min första lilla fokus-TV på Rummet. Liksom. <laughs> Fokus-TV. Ja, var ju typ av 14 tumar och han tar ju en liten tjock TV också. Ju. Lyx. <laughs> ja, det var ju då. Ju. Ja. För då var det ju första gången man fick ha en TV på Rummet. För annars var det ju alltid i TV-Rummet som ja. tvn fanns ju. Annars har det ju blivit ganska normalt att ha en TV vid sängen. Eller ja, där, jag var ju mycket, mycket äldre. <laughs> det är väl ja, jag, jag, jag, jag, jag tror jag har två siffror var jag, alltså 10-11 kanske. Mm. Så vet jag att den gick på, jag tror det var ECT då. Jag, jag skrev med skiten om mig. Eller mm. att jag skrev ut skiten, men den, den, var, den, var, den var läskig. Mm. Så jag, jag tror att om man går tillbaka till 50-talet så de så gick och såg den. De tyckte nog den var läskig. Ja, ja. Men ja med dagens ögonsmått så kanske hon inte är... Det är ganska härdade nu. <laughs> <laughs> ja, det, jag, tror, jag tror ju mer tid, alltså ju mer utvecklingen går, ju mer måste vi... Tänja på gränserna. Ja. ja. Det är svårt att skämma folk nu. Hinka med blod för vi ju varje dag på tv, <laughs> TV ja. Svårt. Jag tror ja. det ligger i det psykologiska, för det blir aldrig gammalt. Att ta sig ja, in precis. under huden på något sätt. Ja, precis. Då kan det bli uttäckt riktigt. Mm. Yeah. Vi har sett allt. Vi har inte upplevt allt. Nej. Men med dig, går inte. Vi ser biomakrott. För alldeles. Tack för den här gången. ses, ses snart på Saj.